де стояла кондитерська крамничка. Спершою прийшов тротуаром потім в простець через скверик. неподалік з Доби тролейбусна зупинка, звідки раніше я щоранку вирішав на роботу. Коли ж перейшов до іншої редакції, довелося змінити маршрут. Тепер треба було їздити в протилежний бік, тож дорога до здоби Доби стала мені чужою. І я потихенько забував про неї. Цього року в природі відбувалося щось дивне. Рано з'явився і осипався цвіт. Рано достигли вишні, рано почали жовкнути листя. А горбина палиніє, наче пізній осені. І дрозди вже скачуть по її гіллі, куштують червоні та жовто-горячі ягоди нового урожаю. Стояв би, милувався, яріючою гріснотою китягів, за якими можна глядіти лише дрібненькі цяточки блакитного неба. Але зараз мені не до цього. Маю глянути на гадючник, побувати в ньому, проциндрити чи маленьку суму грошей, зганьбити себе посами нікуди і не віддати, що воно за місце. Ні, цього я собі не вибачу. У кінці скверика вмостився на лавці кроків за п'ятдесят кафе «Георг». Невелика цегляна будівля колишньої крамнички править за господарсько-складське приміщення. Біля нього на вимущеному бетонними плитами майдані напнуто яскравий двогорбий намет. Під невисокими спадистими куполами темно-сині пластмасові столи і крісла – у стіні будівлі, до якої щільно примикає намет, чималих розмірів квадрат. У звичайних їдальнях свого часу їх називали вікном видачі. Отже, Георг, по суті, літнє кафе. Клієнти роблять замовлення через квадрат і їдять, п'ють на свіжому повітрі, де можна вільно пихкати сигаретами і не боятися, що очамрієш, а тютюнового чаду. Зараз клієнтів обмаль. Два чоловіків на південному кутку та розпатлена жіночка біля входу. Вона то сидить заціпеніло та враз починає безладно розмахувати руками і тицяти в різні боки пальцем, вигукуючи якісь гнівні слова. Певне, вже добряче хильнули, і тепер є і все по цим балах. Хочу, мовчу, хочу, язиком верчу. Раптом бокові двері будівлі розчахнулися, навсі ж, і на двір висипав гурт людей. З усього видно, що це працівники кафе. З-поміж них вирізнявся низький опецьководий чоловік у темному костюмі, коли його піджака розійшлися, на грудях метляла краватка, і кінчик-косинчик зависав за круглого барильця. Чоловік явно нервувався, бо розпащився, аж розжеврівся, щось кричав, шаткуючи ребрами долонь повітря. Усі інші, головно жінки, стояли понуро, збентежено знизували плечима і безпорадно розводили руками. «Що поробиш, линні?» «Мабуть, хазяїн вирішив, я вже і підвівся, щоб рушити до гурту і спробувати поговорити з власником кафе, але в останню мить похопився. А якщо серед жінок та сама буфетниця?» Однак довго розмірковувати не довелося. Чолов'яга з пересерді махнув рукою, ручко повернувся – і п'ють тівцем попрямову в мій бік. Він дивився під ноги, щось мебрив і раз у раз сплював з такою огидою, ніби йому, коли кричав, до рота залетіла велика зелена муха. «Пробачте, – кинувся я до нього, – це ваше кафе?» Доброді зупинився, наче вріс землю модними черевиками. «Що?» Він глипнув примруженими і ржавими очима, певно продовжуючи думати про щось своє, бо ніяк не міг второпити, чого від нього хоч. Я питаю, чи це ваше кафе?